«Чому вам не болить страждання тих, хто опинився на лаві підсудних?» Навіть не глянувши в мій бік, Стебун заговорив холодно і відчужено. «Так, тоді мене звинувачували абсолютно несправедливо. Позиція Миколи Руденка була шляхетна і принципова, але сьогодні Руденко став нахибний шлях. Він разом із тихим опинився в таборі українського буржуазного націоналізму. Тут неприпустимо говорити про якесь там страждання, належить думати про те, як викоренити ворожі прояви». Звичайно, словесна тканина цього діалогу могла бути трохи інша, але його зміст я передаю цілком вірно, навіть дещо пом'якшивши сказане Стебуном. Він, наприклад, одразу ж вигадав якусь теорію страждання, котра, на його думку, радянським людям класово чужа і через те ворожа. Не ризикуючи передавати прямою мовою цю архіцинічну плутанину, я обмежився скромною фразою на цю тему. Треба сказати, що письменники-євреї засудили виступ Іллі Стебуна в Донецькому суді, Репортаж Раїси його відтворював майже дослівно, отож, звісно, річ, він не лишився непоміченим. Григорій Полянкер, який 1949 року був репресований і ледве не загинув у концтаборі, відтоді не подає стебунові руки. Стримано, та все ж недвозначно засудив цей виступ рідний брат стебуна, відомий український поет Абрам Кацнельсон. Принаймні, так мені про це сказав Полянкер. Мене за брамом пов'язує щира дружба, але я безумовно в наших розмовах обходив цю тему. Нарешті нам оголосили наперед визначені строки і вироки, що в скороченому вигляді повторювали обвинувальні висновки. Олекса дістав 10 років таборів особливого суворого режиму і 5 років заслання, а я отримав 7 років таборів суворого режиму і також 5 років заслання. То були максимальні строки за статтею 62-гою. Кримінального кодексу УРСР Олекса отримав більше, бо його за цією статтею судили вдруге. Після суду в'язні, звичайно, стрижуть. Це є символом того, що ти віднині і фізично вже не такий, як ті, що лишилися на волі. Це також кара. Вона принижує людську гідність. Мене чомусь не стригли. Тим часом один за одним навідували добрі люди, які умовляли мене їхати додому. Для цього треба. «Так небагато. Написати дві-три сторінки. Покайся, і конча заспа знову прийме тебе у свої чарівні обійми». На жаль, такі листи приходили і від сина Юрія. Жодних інших тюремники не пропускали, тільки його. Одного разу викликали до адвоката. Це був той самий, який захищав мене в суді. Зрештою, він щось там сказав доброго про мене. Інвалід війни, ветеран, орденоносець, тощо». За це я змушений буду сплачувати йому щедрий гонорар протягом кількох років. Щедрий не з мого боку. У мене ніхто не питав, скільки я згоден йому заплатити. Все це він добре знає, але йому ні, трохи не соромно. Ось він сидить напроти мене, а поміж нами чимала купа книжок. Усе, що я встиг написати і видати. А втім не все. Трьох книг тут немає. Роману «Чарівний бумеранг» і поетичний збірок Всесвіт світ у тобі» та «Оновлення». Ті, котрі виходять за межі соцреалізму. Як вони добре орієнтуються в стилях, філогії з КДБ? Впізнаєте, Микола Даниловичу, намагаючись бути симпатичним і з дружньою посмішкою звертається до мене адвокат. Доробок та ще який, 30 років вашого життя, чи не так? Так, погоджуюся, поки що доволі мирно, хоч уже розумію, для чого він приніс мої книги. Новісінькі, просто зі складу. А все це може загинути, і життя ваше може загинути. Не витримаєте ви табірного режиму, не для вас цей шлях, є молодші. Звичайно, я симпатизую дисидентам, особливо Сахарову, але ж подумайте добре, легко йому боротися, він йде як танк, а ви нічим не захищені, вас розчавлять. Отож я і вирішив з вами погомоніти, збережіть себе, ви ще потрібні людям». «Ви самі вирішили поговорити зі мною, чи вас послали?» Не дозволяючи гнівою вихлюпнутися назовні, запитую в адвоката. Він уже мені нестерпно гидкий. Нарешті я зрозумів тихого. На такого гноти-горба в концтаборі це, мабуть, більша кара, ніж саме ув'язнення. Рабство. Чи, може, навіть пекло. А це звичайнісінький біс, не людина. Пробачу, Лексо, просто мені бракувало в'язничого досвіду». Звичайно, сам вирішив, ви повинні мені вірити, я вас шаную і ставлю високо А книги оці хто вам дав? Ну, Микола Данилович, ви мене дивуєте, ваші книги поки що є у вільному продажу, їх іще не вилучили Знаю, і знаю також те, що у крамницях їх немає, вони давно розпродані